ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, וייצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעונה דברי, אם יהיה נביאכם אדוני, במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. לא <אנ> כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי ומשה. ויהי חר אדוני בם ויהיה והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרן אל מרים, והנה מצורעת. ויאמר אהרן אל משה, בי, אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת, אשר נעלנו ואשר חטאנו. אל נא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפאנא לה. ויאמר אדוני אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיכלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף.